звісно, не могли залишатися поза межами всенародного подвигу і народні улюбленці спортсмени, особливо зважаючи на загальне захоплення цим видом спорту – футболісти. Персонажами чергової пропагандистської історії стали реальні особи – спортсмени, які після відступу радянської влади залишилися у Києві, Працювали на місцевому хлібзаводі, грали у футбол у складі новоствореної команди «Старт», перемагали на полі німців та угорців. Згодом частина з них потрапила до концтаборів, а деякі були розстріляні. Справді трагічна історія з життя окупованої німцями України. Але радянським пропагандистам вона видалася надто невиразною. Тому її дещо підмонтували. У результаті події, розділені в часі, перемога над німецькою командою, арешт та розстріл футболістів, об'єднали і вишикували у стрункий сюжет, названий «Матчем смерті». Його центральною драматичною основою стала принципова відмова футболістів – програти матч, після чого їх нібито розстріляли. Міф став канонічною частиною радянської пропаганди після появи в 1957 році повісті Петра Северова та Наума Халемського «Останній поєдинок» та фільму «Третій тайм», який вийшов на екрани через п'ять років. Уже незабаром його посилено офіційною позицією, а в 1965 році до 20-ї річниці перемоги футболістів нагороджено державними медалями за відвагу та за бойові заслуги. Тож тепер сумніватися, що матч смерті був, попри те, що ще жили свідки та учасники цих подій, ставало небезпечно, адже це суперечило лінії партії. Утім за ширмою пропагандистської патетики КГБсти попереджали про небезпеку роздування легенди, опертої на такі непевні факти. Напередодні відкриття пам'ятника у Києві старший оперуповноважений кгб майор Удін у листі до свого шефа Віталія Федорчука акцентував увагу на далеко не геройському боці справи. Цілком очевидно, – писав він, – що футболісти залишилися проживати на окупованій території, не намагаючись відійти з частинами Червоної армії, в лавах якої їхня присутність була дуже необхідна у важкий для батьківщини час. Згодом вони підтримали ініціативу зрадників батьківщини з представників міської управи, які за підтримки окупаційної влади створили із залишених у Києві спортсменів клуб майстрів спорту, а з футболістів команду міста, до якої увійшли гравці команд майстрів «Динамо» і «Локомотива». Ця команда – неодноразово зустрічалися у товариських матчах із футбольними командами вермахту та угорських військових частин, дислокованих у Києві. Всі учасники збірної команди були працевлаштовані на хлібзаводі номер 1 і ковбасній фабриці. З часом, освоївшись із обстановкою, вони зорганізували викрадення продуктів, а згодом – опрацювавши маршрути їх розвезення по місту, обмовили зустрічі один з одним, щоб ними взаємно обмінюватися. Ця обставина, а можливо й те, що окупантам набридла футбольна забава, призвела до того, що всі футболісти виявилися запротореними у табір військовополонених. Як засвідчили розслідування, Причина розстрілу футболістів у таборі військовополонених мала не політичний, а випадковий характер. Свідки розповіли, що за провину одного з військовополонених, цей військовополонений каменем убив службового собаку, окупанти вишикували весь особовий склад табору і розстріляли кожного п'ятого. Кінець цитати. Та зупинити розкручений пропагандистський маховик уже було неможливо. Тому 19 червня 1971 року на київському стадіоні «Динамо» урочисто з участю керівників держави відкрито пам'ятник футболістам. Виступає Макар Гончаренко, читаємо в радянській газеті «За цей день». Один із учасників знаменитого матчу смерті, зіграного динамівцями Києва у 1942 році. Він розповідає про останню гру своїх товаришів. «За всю столітню історію футболу в ньому не було більш трагічної сторінки, ніж ця», говорить Андрій Біба. «І ми, молоді динамівці, ніколи не забудемо, що був день, коли футбольне поле стало фронтовим окопом». Кінець цитати.